És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Lehet? Duronelli Péter van a vonalban Mikrofon próba Szól uh, Egy csomó papírt kinyomtattam De Ugye hát attól még pénzügyi tudásom nem lett. Um, talán egy hete, vagy másfél hete, nem tudom, pontosan beszélgettünk. Um, Összefoglalnád, ami szerinted egyébként fontos az elmúlt másfél hétből elsősorban Brexit kapcsán? Beleértve, hogy ugye a duronári időnként meg szokott úgy nyilvánulni, hogy miközben ugye hihetetlenül csacsog a felszín, ő azt mondja, hogy hát ez sokkal kevesebb történés, mint amit ő egyébként gondol, csak felkorbácsoltak a hullámok, de nem akarom megelőlegezni azt, hogy te mit fogsz mondani. Úgy veszem észre, hogy a Brexit az óriási meglepetés. Különösen azoknak, meg, akik amellett kampányoltak, hogy legyen. És nagyon úgy tűnik, hogy a azok a a Brexit mellett kampányoló politikusok inkább egy olyan fajta státusra számítottak, hogy lesz egy, egy nem kevés támogatottsága, de kis nem kevés kisebbség, de kisebbségi támogatottság a Brexitnek, ami egyfajta politikai tőkét. Hát kétségtelen, hogy ugye azok a politikusok, akik leginkább álltak a háta mögött, azok most úgy, úgy, úgy visszakoznak, vagy lépnek visszafelé, vagy beszélnek arról, hogy most ők magánéletet szeretnének élni, vagy nem indulnak miniszterelnöknek, hogy az elképesztő. Ugye Navracsis Tibortól majd pénteken meg fogom kérdezni, hogy mekkora valószínűségét látja annak, hogy a parlament keresztbe áll, mert ugye elvileg a parlament megteheti azt, hogy uh, uh, vagy legalább hát elvileg, majd ki fog derülni, nem tudom minden eset, amit uh, két vagy három hete mondott uh, Navracsis Tibor az napról napra derül ki, hogy milyen mértékben látja jól a helyzetet, mert ezzel kapcsolatban egyébként valami olyan tájkozatlanságban van a magyar médiában uh, hogy az ember, hát ugye nem mindig jut az ember szakértőz hozzá ez pedig egy olyan eseményemvel kapcsolatban mindenki ért hozzá, és mindenki elmondja mindjárt a verzióit is rá, miközben maga a bázis nem stimmel. A gazdaságban okozott-e már olyasmit, ami, ami számodra érdekes, miközben jogi relevanciája még nincs a népszavazásnak? Hát ugye egyelőre, ha okozott, és nem látjuk, mert a, az a gazdasági adat, ami a legkisebb késletetéssel jött ki, az az, az ipari termelés, ami két hónapos késéssel jelenik meg. A, tehát a tárgy hónapot követően két hónapos késéssel szoktál publikálni, ráadásul az ipari termelés. Gazdasági tevékenységben mindig van egy a pillanatnyi eseményeket képest egyfajta tehetlenség, hiszen ha valaki valamit termel, vagy valamilyen szolgáltatást nyújt, azt egy korábbi megrendelés alapján csinálja. Tehát hogy emiatt, emiatt ha csak nincsen valamifajta ilyen földrengés, vagy unani, vagy nem tudom. Jó, mert szenszerűen pont ezt akartam kérdezni, de ezek szerint, ha lesz is, az egy sokkal később lesz. Hát ha lesz is, akkor ennek a hatását később látjuk, amiben láthatjuk, de ugye ezek bizonytalan dolgok, ez pedig az úgynevezett üzleti bizalom, amire vannak felmérések, amiből különböző módon <kül> fokták ezeket publikálni, mindenféle indexeket képeznek ebből, ami hát teszi, vagy, vagy számítszám, számszerűsíti vagy az üzleti bizalmat, mint, mint kicsit elvont fogalmat. Ebben lehet valami fajta visszaesés, de ezt is ugye hát ott is minimum egy hónapos későtetéssel látjuk. igazából csak a tőkepiacoknak a reakcióit látjuk, hát azt meg tudjuk, hogy az egyik napról a másikra egészen speciális dolgok is tudják mozgatni, nem kellett képzsényeket venni. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy ami trend, és ez, ezt a Brexit nem változhatta meg, de nem, de nem is a Brexit hozta be, az az, hogy a fejlett országban a kamatlábak azok a hosszabb lejárati közfények, a kamatai folyamatosan esnek, és ez... A kamatszint, fejlett országokról beszélünk, szint akkor tud szokott általában lefele menni, hogyha a konjunktúra erőséges nem lassú. Ez egy ilyen figyelmeztetőjel általában a között. De ez az ez felgyorsult a Brexit óta? Nem. Ez olyan, mintha nem történt volna a Brexit, ez gyakorlatilag elindult az idei ez, ez egy hosszú évet. Jó, magyarul arról beszélünk, csak próbálom ma magam számára értelmezhetővé tenni, hogy miközben vannak különböző diagramok, beleértve a valuták árfolyamait, amelyek mutatnak kilengést, vannak olyan grafikonok, amelyeket, hogyha követsz, akkor azokon egyáltalán nem látod meg azt a pillanatot, amikor a Brexit-et megszavazták. Ez, ez, ez gyakorlatilag így van. abba is, ha akarom, akkor látom. De most arról beszélsz, hogy elvileg ennek valamilyen hatása kellett volna, hogy legyen? Nem, arról beszélek, hogy Brexit, ez az indikátor, ami egyébként ilyen trenszerűen elég jól szokta jelezni a konjunkturálgi mozgásokat. Ez most már hónapok óta arra figyelmeztet, hogy van egyfajta lassulás. Jó, de erről te korábban is beszéltél a kérdésem, arra vonatkozott, hogy elvileg egyébként a Brexitnek erre hatása kellett volna lenni, mert az előbb azt mondtad, hogy nem. Hát lehet ez volna hatása, ami az is lehet, hogy tulajdonképpen volt is, de elég nehéz ö, ö, megmondani, mert gyakorlatilag a között, csak azt csinálja, amit addig, addig is Jó, de erre például az idő nem volt kevés, tehát amíg te azt mondod, a többi folyamatra kevés időt telt el, erre telt el kevés időt, tehát ennek ennek adott esetben kellett volna már az elmúlt két hétben jelentkeznie? Hát ugye a tőkepiaci folyamatok azok ugye másodperces, tehát azok valós idejűek, valós időben látjuk őket, és nagyon sokszor ezek, ezek egyébként falsz jelzéseket adnak, és össze-vissza ugrálnak. A kamasz piacban az az érdekes, hogy semmilyen ugrálás. Én ezt értem, Péter, de akkor újabb kérdés és elnézést. Egyébként ez nekem illogikus, de attól még a kérdés megállhatja a helyét. Ez a konjunktúrában okozhatott volna változást? E, igen, okozhatott volna, igaz is, hogy okoz. E, az Egyesült Királyság hát egy nem túlságosan izmos, de azért egy ilyen viszonylag jól kiszámítható, ilyen kázi elfogadható sebességgel növekedett minden problémájával együtt. És van meglátjuk, hogy ebbe, ebbe ez, ez, ez okoz el valamifajta visszaes, és úgy tűnik, hogy azáltal, hogy, az hogy megtörtént ez a Brexit szavazás, és aminek következvény én nem tudom, hogy mi történik a, a brit politikában, de hogy miért történnek ezek a dolgok, hogy ezek az emberek igazából miért állnak most fel, milyen nyomás alatt vannak, milyen, ami miatt a döntéstnek hozták. Tehát nagyon csodálkozik, hogyha ez pusztán gyávasság lenne. Tehát ez valahogy nem is más, ez nagyon nem áll De az biztos, hogy, hogy, hogy a brit politikai élet az most egy ilyen óriási káosz lett, és gyakorlatilag <coughs> nem tudsz mondani egy olyan pártot, amiben rend lenne. A Spót nemzeti párt az egyetlen, amiben, amiben úgy tűnik, hogy stabilitás van. De a konzervatívok darabokra hullottak, a munkáspárt... Vezet, vezetése a leadership, ez, ez, ez működésképpen, amiért a Jeremy Corbyn a vezető. A függetlenségi párt az ugye most igazából szematólag nem tud mit kezdeni azzal, hogy nyert, és ugye a, a vezetője az, az, az lelépett. Miközben a, a, a nagyon a szavazás azt mutatta meg, hogy vannak olyan társadalmi folyamatok az Egyesült Királyságban, amit tekinthetőek krízis folyamatnak, és erre a krívis folyamatra, mivel ez volt a kérdés, reagált a társadalom, és behúzott egy olyan választ, amire ami egyetlen nem biztos, hogy funkcionálisan segít az ő helyzetüknek a megoldásában, de ettől függetlenül reagáltak, és egy segélykiáltást küldtek a világnak. Amivel egyébként lehet, hogy sokkal nagyobb csináltak, mint hogy hajták volna az egészet legalábbis az uniós tagságot hagyták volna meg. A gazdaságban még nem lehet tudni, hogy mi a helyzet, mert hogy az, ahogy te mondtad, az másféleképpen reagál, mint a politika. Uh, igen, másféleképpen reagál, mint a politika, meg, meg, meg a politikát is. Valós időben látjuk a politikának a felszínét. Jó, de a továbbra értem azt, hogy a kamatokkal kapcsolatban, amit megjegyzés mondtál, azt miért mondtad, mert felvetődött-e benned bármilyen konjunktúra lehetősége, vagy hogy a kamatok elkezdenek emelkedni konjunktúra nélkül, de most olyasmiket kérdezek, amelyek logikusnak tűnnek, miközben nincs mögöttük tárgyi ismeret. Nem, ez csak azt, nem igazából azt akartam mondani, hogy vannak olyan folyamatok, amik a brexit függetlenül is vannak, és lehet, hogy a Brexit de ez valami szinte invariáns a brexit Az, hogy a Brexit mit fog még okozni a, a gazdaságra, azzal kapcsolatban van-e bármi prognózisod, vagy semmi? Az végvilágon világos, semmilyen prognózisom nincs sem, mert, mert ez, ez ilyen fókuszfókusz, amikor kijön az IMF, a IMF, akármilyen. Nemzetközi hát, hogy akkor a brit gazdaságban 5 év alatt ez a GDP szintjében 25 os csökkenés szokott, hát szerintem ez Tehát, hogy ezek, ezek komolytalan elemzések, mert ezt önfogalmus. Miatt kell nekik valamit mondani, és ha azt mondjuk, hogy eztől nem fog gyorsabban nőni a brit gazdaság, ez szerintem úgy nagyjából úgy mindenki el tudja fogadni, meg el tudja. Jó, ugye van az a mondás, hogy a demokrácia jó, de nem találtak ki a jobbat, és most ugye a nép élt a demokratikus eszközével, miközben a szakértők azt mondják, hogy hülyeséget döntöttek, és azok, akik ezt lehetővé tették, azok meg húznak el a hitlibe, mint egy az bizonyítva, hogy tényleg a nép úgy döntött, amit ők szerettek volna, de nem ilyen mértékben. A kérdés az, hogy a demokrácia mint olyan, a jogi eszköztárával be tudja húzni azt a féket amitől ott nem esik minden szét fogalmam nincs, hogy emiatt az angolok kimennének az utcára ö, ha netán véletlen a parlament ezt nem hagyná jóvá, vagy egy olyan jogi csűrés csavarás kezdődne amivel ö, ennek az egésznek. tehát, tehát mit a, a vissza, hát visszaszívni nem, de valamilyen módon mégis semmisé lehetne tenni én nem, nem tudom, hogy ezzel mit lehet csinálni, meg egyáltalán van lenne a társadalmi támogatottsága annak ezek után, hogy semmisít nem tudom. Az biztos, hogy az Egyesült Királyságban az intézményi rendszer az borzalmasan erős és rettenetesen független, már mondjuk akár egy európai összehasonlításban is, nem beszélve természetesen a Magyarországgal vetjük össze. Tehát bárhol is van az Egyesült Királyság Európai Unión belül vagy azon kívül, e egy, egy olyan társadalomról meg egy olyan, olyan intézményrendszer, politikai intézményrendszerről van szó, ami évszázadok óta stabilan, ellensúlyokkal, fékezkel működik. Ugyanakkor ne felejtsük, hogy az Egyesült van egy nagyon erős hadserege, tehát egy nagyon erős országról van szó. Tehát én nem temetem az Egyesült Királyságot, és hát, hogyha van két évre, ez, hogy jó, hát lesz, hát most ezzel nem tudunk csinálni. Lehet, hogy függetlenül az Egyesült Királyság nem lesz az, mint volt száz év, mert, mert nincs már a de de egy meghatározó politikai valósági erő lesz, és lehet, hogy a szabályzások miatt nagyon sok cég fog úgy dönteni, hogy, hogy talán egyszerűbb a, a, a központok legalább papíron átfejező Európai Unióba, de hosszú távon az Egyesült királyság nem is egy erős ország. Ez lehet, hogy kevésbé regszerű, mint ahogy az uniós tagságával lehetünk -e volna. Ugye az Egyesült Királyságnak azzal kell szembesülnie, ez egy nagyon fontos dolog, és talán ennek a Brexitnek a legeslegfontosabb rövid távú következménye, hogy az Egyesült Királyság elpélet a világkereskedelemben az Európai Unió vesz veszély, és az úgynevezett szabadkereskedelmi egyezmények ö, ö, azok az Európai Unió tagjaként vonatkoznak rá. Tehát nem csak az Európai Uniós országokkal, hanem mondjuk az Egyesült Államokkal, vagy Ausztráliával, vagy Kínával is úgy kereskedik, hogy mint uniós tag, Ausztráliának van az Unióval különböző kereskedelmi egyezményei, és ezek szabályoznák azt, hogy hogyan kereskedik két ország egymással, hogy hogy, hogy, hogy, hogy hogy vannak a bizonyos szabályozók. Ugye a WTO tagság miatt védelmúlámok gyakorlatilag nincsenek, de mondjuk ilyen műszaki, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi előírásokat be kell tartaniuk ezeket az országoknak egymással szemben, és igazolniuk kell, hogy az, ő, az adott ország szerméke, az megfelel a fogadó ország, hogy egyezmények szabályozzák. De az Egyesült Királyságnak gyakorlatilag nincsen ilyen egyezményes senkivel, hiszen uniós az unióban ugye nem kellett. Az összes többi országgal pedig az unió kötött, mint szabad szabaszkereskedelmi övezet kötött egyezményeket, tehát az Egyesült Királyságnak le kell ülnie, nem csak az Európai Unióval, hanem az összes kereskedelmi partnertől dolgokat, és ez nagyon-nagyon hosszú ideig fog tartani, és addig a kereskedelem, majd akkor, hogyha kilépett az Unióból, ugye, mert még két évig ez neki nem okoz problémát, de a következő, rákövetkező időszakban, ha nem sikerül ezeket a ez, ez rendkívül szövényes egyezményeket ö, ö, neki mind tető alá hozni, akkor kültereskedelmi forgalma, az most hívan behozassulni. Azt kérdezem tőled, hogy annak semmilyen esélyét nem adod el, hogy a Brexit-tel szemben egy olyan jogi stopp jön létre, amitől meg lesz a népszavazás, de nem lesz neki jogi relevanciája, mert valahogy egy köpcenti nem tudom, festék feloldódik több köbméter vízbe. Én nem tudom, hogy ez pontosan hogy lesz, mert én is gondolkoztam ezen, hogy mi van akkor, hogyha ha Ketillához az Európai Unióval egy megállapodást a brit kormány, és utána azt mondja, hogy na most már tudjuk, hogy hogyan is néz ki az Egyesült Királyságnak, meg, meg Európának a viszonya. Na ebben az esetben tényleg akarjátok a Brexitet et szavazzunk róla, és akkor lehet, hogy akkor nép azt mondja, hogy hát végülis mégsem akarjuk. Biztos, hogy ezer módja van annak, hogy ezt meg lehessen bundázni, de hát lén az, hogy, hogy úgy látom, hogy a brit politikai élet az egy totális az összevisszaságba hullott gyakorlatilag két hét alatt, és egyáltalán nem látom azt, hogy ez hogyan fog talpra és egyáltalán erről, erről mit kell, mire kell számítani 2016-us évben. Úgyhogy nem tudom, hogy ez fogja. Szerintem ez a legérdekesebb, rövid távon ez a legérdekesebb része számomra, hogy azonképpen mi történik a brit politikában. Horizy Johnson vagy Nájzser Farázsit igazából miért mondott le? Tehát, hogy ez, ez, ez, ez miért van? Aztán túlból mondtak ele, hogy, hogy betoltak, vagy fajta nyomás alá kerültek a pénzügyeikre, miért Az, hogy az Egyesült Királyság gazdaságilag olyan potenciál, amilyen, eh, annak mi az oka? Annak egyedül a birodalom elvesztése az oka? Tehát, hogy eh, nem, nem egy Németország Hát az Egyesült Királyság nem egy Németország, de, mint mondtam, ettől azért az egy, az egy versengő piackoztaság és innovációs képességgel. De miért nem egy Németország? Elnézést, hogyha nagyon hülye a kérdés. Hát nem Németországból, csak egy van. Tehát nem az. Ö, Németországban ugye nagyon erős az, az, az, az ipar, és az iparra épülő technológiák. Az Egyesült királyság az elmozdult abba az irányba, hogy, hogy az iparát kicsit elhanyagolta, és nagyon erősen a kézügyi szolgáltatásokra fókuszált, ami egyébként nem vált javára az országnak. Ez okozta azt is egyébként, hogy a, hogy a vidéki, vidéken tömegek veszítették el az állásokat egyszerűen azért, mert kisebb lett az ipar, ami pedig le, oda bejött egy csomó lengyel munkaálló, de vagyok az igaz, hogy Németországban nem okoz a német vidéken problémát, az, hogy lengyelek vannak ott, vagy románok, vagy magyarok, vagy bárki más. Tehát ez, ez valami szinten az egyesült Királyság kvázi tehet erről, hogy ebben a helyzetben jutott, de ezt a azért ez egy, ez egy, ez egy versenyű piatkozásság, ami együtt jár azzal, hogy hogy, hogy az innovációnak és a, a technológiának azért hazája ő Jöjjünk haza! Margaret Vestager versenypolitikáért politikai biztos kijelentette, Magyarország teljes jogosult arra, hogy az Élelmiszerlánc felügyeleti tevékenységeivel járó költségeket finanszírozza, illetve az egészségügyi rendszere finanszírozása érdekében adót vessen ki a dohánytermékekre. Mindazonáltal Magyarországnak biztosítani kell, hogy valamennyi vállalkozás egyenlő elbánásban részesül, és a hozzájárulások beszedése megkülönböztetés mentes alapon történik. Ez ugye annak a preambuluma, ami azzal kapcsolatos, hogy kötelezettség eljárás ezen dolgok kapcsán Magyarországgal szemben, és amely nagy valószínűséggel a, ha a hazai politikai párbeszédben vagy kormányzati kommunikációban éppen azt erősíteni, hogy miért kell nekünk üzenni Brüsszelnek. De immáron ugye nem csak arról van szó, hogy mit kell üzenni Brüsszelnek migráns kérdésben vagy más kérdésben, elnézést a szó összetételért, de kialakult egy meglehetősen áldatlan, de egyáltalán nem véletlen vita Magyarország uniós tagsága kapcsán, és ezzel kapcsolatban a portfóliótól kezdve a legkülönbözőbb gaz gazdasági hírportálokon hosszú tanulmányok jelentek meg azzal a kapcsolatban, hogy mennyiben lenne egy gyengi elmélyiség a bolondsággal azonos, hogyha Magyarország hasonlóan lépne, mint az Egyesült Királyság, vagy akár csak megkockáztatna egy ezzel kapcsolatos népszavazást, amely ki tudja, milyen eredménnyel jár. Mindaz, ami ezügyben történt Magyarországon az elmúlt egy hétben, arra te hogyan néztél, vagy azt, mondtad, hogy, vagy azt mondod, hogy hülyeségeket nem kommentasz. Hát én is várom, hogy mik, mik lesznek ezek a folyamatok, mert, mert ez nem csak Magyarországon, hanem Csehországban, Franciaországban, Hollandiában, mindenhol ez, ez felmerült. Ebben ugyan sokan próbáltak politikai tőkét kovácsolni, már azok is, akik a politikai hatalomnak a birtokosai is. E, és nem tudom, hogy ezzel mi történik. Hát az emberek hihítése nagyon-nagyon régóta folyik ezzel kapcsolatban is és szemmelátólag uh, uh, is van erre uh, némi uh, fogadókészség. Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogyha ha az Egyesült Királyság egy ilyen, ilyen totális politikai uh, zav zavarba fullad, tehát maga a politikai élet, a párt struktúrák omlanak úgy vissza, hogy hogy egy politikai, kiszámíthatatlan pártpolitikai környezet lesz az Egyesült Mondom, az intézményen annyira stabil, hogy, hogy ez, ettől nem lesz az Egyesült Királyság egy rosszabb hely, de hogy, a, hogy az masszivan átrendeződik, és az se tudni, hogy hogyan, az, az lehetséges, hogy, hogy ezt a uniós országok, illetve Magyarországot, múlva is látható, és Magyarországban is megjelenő ilyen brexit, brexit lendületet, hogy kicsit vissza szügyövendik. Mert? Mert hogyha azt látod, hogy, hogy csinálsz egy ilyen szavazást, ami masszívan megosztja a társadalmat, és a, a, ez együtt jár azzal, hogy a politikai struktúrák felbomlanak, akkor egyáltalán nem biztos, hogy nevezzük ne ilyen a gyereket, és a Fidesz vagy Ormán Viktor abban érdekelte a jelenleg, Oké, okay, rendben van, te nem vagy egy politikai elemző, de arra a kérdésed lehet, hogy válaszolsz ebben a szövegkörnyezetben, hogy akkor viszont az ördögöt miért festik fel a falra? De nem tudom, hogy ez miért van, Isten igazából lesz, hogy az a a ja Nem látok én Orbán Viktornak a fejbe, meg a, meg a Fidesz között is a fejbe, de azt gondolom, hogy hogy ez a legjobb struktúra, ami, ami most van, mert nem vagyunk az unióban, ami ennek egy csomó előnye van, lehet közben brüsszelezni, meg, meg szabadságharcot, komolytalan nem létező szabadságharcot folytatni verbális, amikor gyakorlatilag nem folytatunk ér, de verbálisan folytatunk, Egyelőre mindig lehet. Jó, még egy kérdés, csak itt az idő előre haladta okán azt árul, de nekem, hogy ugye a világgazdaságról te hosszú ideje festesz, le, festesz lesújtó képet, és ebben Európa eddig sem volt élharcos, mármint hogy Európa helyzete nagyban hozzájárul a, a, a, a hát nem a recesszióhoz, de minden a konjunktúra csökkenéséhez. Azt kérdezem, hogy mindaz, ami most zajlik, abban Európának, tehát nem Magyarországnak, hanem Európának a leszakadás az mennyireben valószínűsíthető, ki tudja ki? Kivel szemben, és azt szándékosan nem kezdek el kínázni, meg Egyesült államokozni, mert arra itt vagy te? Én szerintem, aki le fog most szakadni, azok a feltörekvő országok, tehát akik egyik a növekedésnek voltak a motorjai, vagy úgy, úgy láttuk, mintha azok lennének. Ebben a helyzetben Európának igazából a perikféri ados, szuverén adossága az, ami, ami igazából problémája, illetve hosszú távon a, a, a gyalázatos demográfiai helyzete. De ami egyébként összességem, ami a változások pénzügyi stabilitásnak illeti, ami egy nagyon fontos dolog, abban, Európában nem, az abban Európa nem tűnik problémásnak. És, és azért azt sem felejtsük el, hogy, hogy azért Európában ez a, ez a nagyon erős újraelosztás, ami, aminek a következménye az egyenlő társadalom, mint máshol azért ad, ad egyfajta társadalmi stabilitást. Még egy kérdés, engedjél meg, ez lehet, hogy a leghülyebb kérdésem lesz az összes közül, akkor lefel nem válaszolsz rá, hogy tételezzük fel, hogy te egyszer régész leszel, gazdasági régész, aki egyáltalán nem talál a brexitre re utaló semmilyen nyomot, de látja azokat a grafikonokat, amelyekről most beszélsz, de nincs hozzá szöveges magyarázat. Uh, ha egyébként egy olyan tételt húznál, hogy kapnál a mostani helyzetről 15.112 grafikon, de egyetlen szöveges magyarázatot sem, akkor nagyjából mit mondanál, mit történhetett abban a közegben, ahol ilyen kilengések, illetve ilyen nem kilengések voltak, vagy ez egy hülyeség, amit kérdeztem, és köszönjünk el egymástól? Hát akkor meglátjuk. Nem tudom, 4 5 hat, hat hónap múlva, hogy az hogy a tényleges gazdasági, a, a reál gazdasági adatokban látunk egyfajta törést, de ha látunk egy törést, ami, ami, szemmel, ami vagy az Egyesült Királyságról vonatkozóan egyedi, vagy pedig időben, szembenláthatólag megelőz más országokban, más régiókban ilyen töréseket, akkor nyilván azt fogjuk mondani, hogy valami történt. Nagy-Britanniában valami, ami, ami szerintem, hogy annak az országra volt specifikus és ha meglátjuk, hogy a gyűrűző hatásai lesznek -e, az sem. Tehát az, hogy egy sok történik, történt, azt valószínű, látni fogjuk, ha tényleg, hogyha az autóban ez megjelenik, tehát ez egy látható jel lehet. És aztán az ember nem tudja, hogy pontosan mi történik. Hát, amikor volt a, a, a, a földrengés, meg a tsunami Japánban, 2011-ben talán, akkor egy hónap alatt, hogy hát én meg nem mondom neked, hogy mennyivel omlott össze az ipari terméje, de ilyen 10%-os korát nyilván akkor is lehet látni, hogy ott azért valami történt, ami hát a japán esetében az embernek az első gondolat, hogy a földrengés. Az Egyesült Királyságban ilyen nincsen, tehát akkor gondolunk valamilyen külső vagy belső sokra. Ha pedig az a kérdés, hogy maga az intézményrendszer illetve az intézményrendszernek a személyi összetétele mennyire bír jelentősége, akkor fok, bír, akkor akarsz -e bármilyen kommentárt fűzni Martonyi Jánosnak azon gondolatához, amit egyébként a válasz.hu megjelent cikkének utolsó mondata, hogy mindenek előtt higgasságra, türelemre egymás meghallgatására és közös gondolkodásra van szükség újra gondolni és újraépíteni szükséges, és nem szabad rombolni, ezt főleg mi közép-európaiak nem engedhetjük meg, történelmi szerencse, hogy az Európai európai tanács elnöke éppen lengyel. Ezen mehessen tudnék hitázni. És a tusz van ilyen jelentősége tényleg? Nem tudom, hogy ez számít el, de ő egy, ő egy karizmatikus vezető, és lehet, hogy ebben a szempontból, hogy, hogy ő ja, nem véletlenül került ő oda, nem véletlenül került egy lengyel oda, aki nem az Eurózónának tagja, de egy, ugye az unió talán az unió országáról van szó, tehát egy jelentős népességet, egy jelentős gazdaságot képvisel. Mm. lehetséges, hogy Nagyon szépen köszönöm. Ha az időtbe belefélek, akkor a jövő héten számítanék még rád. Oké, okay, Nagyon szépen köszönöm. Duronelli Pétert hallották. Rövidesen szolgáltatások és hírek. A hírek után berakok egy, azaz egy zenét. Ha az alatt lesz hallgatói érdeklődés, reakció, bármi, akkor maradok. Ha nem, akkor nem fogok hosszú szövegeket nyomni, hanem minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és ezt tényleg vegyék komolyan. és sajnos naponta ezzel szembesülök, függetle attól, hogy a rádi és a rádió műsorom iránti szerelem az ugyanolyan, ha nem még hevesebb lánga lég, mint eddig, akkor hazamegyek, és egyéb dolgomat intézem, tehát a hírek után 0670, 9300, és 96 önök döntenek az ügyben, hogy a mai műsor meddig tart, amely egyébként semmilyen körülmények között nem húzódik 10 óra utára. Köszönöm. Itt? És most Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.